Komna till Ubuntu Sveriges podcast avsnitt nummer 8 Jag heter Jan Friber och är teamkontakt för Ubuntu Sverige Som vanligt finns det länkar kopplade till avsnittet på vår hemsida Som du hittar på ubuntu-se.org eh, Där under lokovnyheter så finns det ett inlägg som hör ihop med varje avsnitt Där alla länkar finns eh, Jag har kär på i smällande sommarvärme och solskin lyckats förkyla mig lite Så att min röst är inte helt perfekt och jag är lite täppt. Jag hoppas att ni står ut med det Därmed önskar jag er välkomna. Jaha, då har då Ubuntu Edge presenterats. Det var ju förra fredagen när det dök upp en helsvart hel svart sida på ubuntu.com. Med lite mystisk text och lite streck. Det drog igång en vilda, spek vilda spekulationer över hela internet. Vad var på gång? Och det, de flesta gissade ju på att det var en telefon. Det läckte, som det hette, ut lite bilder. tror det var det väl bilder som officiellt läcktes ut för att hålla hypen igång över helgen på en svart telefon. Och sen försvann den här presentationssidan från Ubuntu.com. Utan några kommentarer från Canonical och spekulationerna fick rulla vidare över hela helgen. Men idag då så vet vi ju vad det handlar om. Canonical vill bygga en telefon. En telefon som tydligen ingen annan vill bygga. En konceptplattform. En telefon som är en man håller i handen, en mobiltelefon. Den har Dualboot så den ska kunna köra Android eller Ubuntu Phone. Men sen när du kommer hem eller kommer till jobbet så kan du ta din telefon, docka in den i en skärm eller en plattform på något sätt och få en full arbetsplats med en Ubuntu Linux på. Det här ser ju häftigt ut och det är ju ett koncept som vi känner igen från. För, från vad heter det nu? Det heter Ubuntu for Android som presenteras för ett, rätt så länge sedan. Som har varit under utveckling men som man inte hört så mycket av på senare tid. Telefonen själv kommer att vara en kraftfull telefon. Mycket minne. Så snabb processor som man har råd att köpa när man väl börjar bygga den. En skärm som. Man behöver diamanter för att kunna skada tydligen. Och det här låter ju häftigt. Men för att ha råd att bygga det här så måste man ha in pengar. Och man har då startat en så kallad crowdfunding. Alltså man tiger pengar avancerat över internet. Digitalt och fint. Man kan skänka pengar till projektet. Rakt upp och ner. Bara ge pengar. Men man kan också förboka telefoner. Alltså Ubuntu Edge-telefoner. Till olika priser Inledningsvis så kostar det 600 dollar Under en begränsad tid Och sen har det Ett begränsat antal Och sen har det funnits Begränsat antal till olika priser Upp till fullpris Som då är Runt 800 dollar Insamling går väl si och så När man släpper telefonpaket För under 700 dollar de här bokningspaket som ligger under 700 dollar Så är det jättestort intresse Många bokar men när man passerar 700 dollar och det blir det lite dyrare så sjunker att tala bokningar väldigt snabbt. Och om man tittar på hur mycket pengar man drar in per timme i överslag på ett dygn, så kommer man inte att nå den här summan man söker innan de här 30 dagarna som äh, insamlingen pågår. Man vill ju få in 32 miljoner dollar. Nej, 30, jo 32 miljoner dollar. Och det är en rejäl summa. Det är hemskt mycket pengar. Det är några som säger att ja, den här insamlingen kommer att pågå och sen när den är slut eller sista dagen innan det tar slut och det fortfarande saknas ett antal, ett antal miljoner så kommer Mark med sina privat, sin privata förmögenhet och slänga in de saknade pengarna. Jag är väl lite tveksam till det här, för då kunde han ju faktiskt ha börjat med att lägga en plattform på x antal miljoner och säga att jag har lagt i mina pengar, var är era pengar någonstans? Så vi får väl se vad som händer. Personligen är jag kanske lite besiken jag hoppades på att det skulle finnas en telefon. Alltså en vanlig smartphone med Ubuntu-fon. Att Canonical hade fått tag i en hårdvarupartner som var villig att bygga telefonen. Eh, inte så att jag tycker illa om Ubuntu-edge. Men det är inte det som jag saknade i mitt liv. Så att säga att jag hade föredragit en vanlig smartphone med Ubuntu-fon. Eh, telefonen kommer vara dual boot och Det kan man ju förstå. För att eh, Android idag har en fullt utbyggt eh, App Store eller Google Play. Man kan få hem alla sina appar, beställa nya appar, man kan sälja appar den vägen. ubuntu har inte den här infrastrukturen ännu. Det kommer att dröja ett tag innan man har den fullt utbyggd och den är tillgänglig för alla. Så Det är ju smart på det sättet att använda Android också. Lite nackdel, eller ja, nackdel, men lite besviken nu jag då som slutade DualBoot med Windows för länge, länge sedan. Utan jag... I är lite mer renlälig äh, ren, äh, om man så säger. Ja, men jag hoppas att Canonical får in sina pengar och äh, lyckas med det här projektet. Äh, jag är rädd för att man inte lyckas så blir det negativt. Äh, mer äh, bristningar i gemenskapen runt Ubuntu och vi tappar fart. Och det tycker jag är synd. Jag tror också att Canonical är det... Just nu företag som är, har både ekonomiska muskler, kunskap och viljan att sätta en Linux på en desktop. Om vi tittar på de möjliga stora företagen som Red Hat, Novell, Oracle så är inte de intresserade av desktopen. De finns på servrarna. De tar licens för den som ansluter till servern oavsett vilken plattform som man använder för att ansluta till servern. De tjänar sina tjäna pengar på den vägen och är nöjda. Så jag har förhoppningar på Canonical som är stora jag hoppas att de lyckas med det här projektet och att det stoppen fortsätter utvecklas och fortsätter bli ännu bättre än vad den är idag eh, ja hur det har mottagits så är det ju lite intressant att se här då för att eh, man har ju lyckats nå ut men Linux för långt ute i stora medier jag har sett BBC-inslag jag har sett en video på Eh, ABC eller NBC eh, Det är stort det är uppmärksammas Även svensk press har uppmärksammat det här Den stora insamlingen Det är ju huvudsak insamlingen som man får uppmärksamhet för Eftersom den är så otroligt stor Och man faktiskt redan har fått in jättemycket pengar I insamlingen Men det innebär att man även då Om man pratar om insamlingen Måste man prata om själva telefonen Och pratar man om själva telefonen så pratar man även lite Om Ubuntu eh, Så det är ju positivt det är också intressant att se hur Canonical börjat ja, hur man har börjat med marknadsföra sig på ett annat sätt. Vi såg här förra fredagen, en svart sida, kryptisk text. Sen stopp, inga mer kommentarer. För att sen komma tillbaka med en ny kryptisk text ett kort tag och sen börja rulla ut insamlingen. och det var liksom en knapptryckning så fylldes Twitter med information om att den här insamlingen har börjat. Jag tror att all personal och inhyrt personal och alla skickar ut sitt ett, ett Twitterinlägg eller skriver på sin blogg på exakt samma tid, eh, tillfälle. Det skapade ju faktiskt en, en hype. Man fick eh, ja en gäng med nya fanboys, eller hur man ska uttrycka det som satt här och dividerade fram och tillbaka vad det som hände vad är det som händer vad är det som händer. Så det är intressant att se hur man växer i som växer som en marknadsaktör och inte bara ska vi säga, programutvecklare eller operativsystemsutvecklare. Vi får se vad som händer med Edge. Vi återkommer. insamlingen pågår i 30 dagar så att vi kommer att köra några sådana här podcastavsnitt under själva insamlingen. Så vi får se vad som händer. En annan stor sak som har hänt är ju att Ubuntu Forums har blivit hackade. Det kom ett mejl där jag ombads att sprida ut informationen till så många som möjligt. Så jag la ut det på den hemsida. Jag skrev på vår postlista. Vad som har hänt är att Ubuntu Forums har blivit hackade. Att angriparen har sugit ut all data ur databasen. De har alltså fått tillgång till användarn, e-postadresser, lösenord. Lösenorden är inte sparade i klartext- de är krypterade men det går ju självklart att avkryptera dem. Så uppmaningen är om du har ett konto på Ubuntu Forums och använder samma lösenord där som du gör någon annanstans så ska du på alla andra ställen byta lösenord. Det tog rätt lång tid innan Ubuntu Forums själva lyckades dra ut en lista postlista med alla e-postadresser som är kopplade till kontorna och skicka ut en varning. Det kan jag tycka är lite tråkigt. De borde ha varit lite snabbare där. Och jag hoppas verkligen att du som har ett Ubuntu-forumskonto inte får informationen nu. Att det här är första gången du har talat om det utan att du på något sätt har nått av informationen och agerat. Den tredje lördagen i september så uppmärksammar man Software Freedom Day. I år blir det på det, datumet den 21 september. Jag och vår teamleader Peter... Det är vart en där jag och vår teamleder Peter kommer att delta i After Freedom Day. Vi kommer att vara i Örebro. Planerna på vad vi ska göra är än så länge på den nivån att jag ska skriva ihop någon form av insändare. Så vi kan skicka ut till press. Och nu är inte bara i Örebro utan vi kan försöka nå till flera. Vi kommer att göra flygblad för att kunna dela ut. Och i övrigt så tar vi jättegärna emot förslag på aktiviteter. Du får självklart dyka upp i Örebro, hjälpa till, vara med- och eh, Software Freedom Day är ju inte Linux-koncentrerat så att säga utan det handlar ju om öppna standarder, öppna program, fria program oavsett plattform. Så även eh, om du inte använder Ubuntu så är du jättevälkommen att delta i vår aktivitet i Örebro. Eh, det finns ett antal andra, jag har sett två andra som officiellt kommer att delta uppmärksamma Software Freedom Day. Eh, du hittar länkar till dem i vårt inlägg kopplat till det här avsnittet. Så att det finns på några andra ställen i Sverige om du vill inte ha möjlighet att ta dig till Örebro och delta. Och jag vill ju även då passa på och påminna om Ubuntu Global Jam som sker helgen innan. Då är det en fredag, lördag, söndag den 13-15 september. Vi har ingen aktivitet bokad ännu. Du får jättegärna komma med förslag till oss. Jag hoppas att vi får någon aktivitet gemensam i Ubuntu-Sverige. Det var väl spännande. Hör gärna av er. Ja, det var allt jag hade för den här gången. Min röst har hållit någorlunda. Jag har inte hostat och snövlat allt för mycket, hoppas jag. Därmed så önskar jag välkomna igen nästa vecka och säger hej då.